I de senere år er privathospitaler blevet en stadig mere synlig del af det danske sundhedssystem, men privatiseringen er allerede godt i gang med at undergrave det offentlige sygehusvæsen og ødelægge hele meningen med lægegærningen. Det mener overlæge og tidligere formand for Etisk Råd Ole Hartling, der lige nu er med mig fra studiet i Vejle. Godmorgen. Ja, godmorgen. Også godmorgen til formand for Folketingets Sundhedsudvalg Venstremand og embedslæge Præbjen Rudingård, der er med på en telefon. Godmorgen også til dig. Ole Hartling, du skrev forleden i en kronik i Politikken, at den fri og lige adgang til sundhedssystemet allerede er i skred. Hvordan er den det? Ja, jeg synes, det er en bekymrende udvikling, og øh, det tror jeg hænger sammen med, om man vil opfatte sundhedsydelser som et, et fællesgode eller som et forbrugsgode. Jeg læner mig heroppe af filosofen Uffe Juliensen, som siger, at et fællesgode, det er jo det, vi ønsker for os alle sammen. Det er undervisning og frie veje og trafikforhold osv., og, og altså også sundhedsydelser. Men forbrugsskuddet, det er det, hver især køber, rejser, bil og hvad kan jeg nævne? Og det er det som vi altså må ligesom bevæge os ud i og selv finde penge til. Men hvis man vil opfatte sundhedsydelser som forbrugsskuddet, så bliver det jo også et forbrugsskuddet, som man skal købe sig til, og derved får man jo favoriseret dem, der har midlerne og muligheden for at forsikre sig osv. Og, og, og, og problemet er så, Ja, problemet er så, at øh, det ikke længere bliver fri og lige adgang, men det bliver fri og lige adgang plus, hvis man kan betale sig for at komme før andre. Og det, og det er jo det, der ligger hele ideen med, at man skal forsikre sig. Præm går. kan du se problemet? Nej, jeg overhovedet høre, har overhovedet ikke hørt hvor du har sagt. Så det kan jeg godt sige, den går overhovedet igennem, så jeg kan slet ikke forholde du kan mig ikke til høre, hvad, Du kan ikke høre, hvad han siger? Nej, han er en meget klog mand, og jeg har altid lyttet meget til Ode, men jeg har overhovedet ikke, ikke lyttet igennem. Det, det, så, så er det lidt svært det kan jeg godt se det Ulle Hartling han siger det er at øh, han citerer filosofen Uffe jul Jensen han siger at man kan være tale om et, et fællesskud eller et forbrugsskud og hvis man ser det altså det der er et fællesskud det er for eksempel vores adgang til, til veje og skoler og også sundhedsydelser men hvis man ser det som et hvis man ser noget som et forbrugsskud så er det det man kan købe sig til det, man kan gå ud købe en flaske eller en ny bil eller den slags. og det der er ved at ske når vi indfører privathospitaler eller har privathospitaler det er at sundhedsydelserne bliver et forbrugsskud og det er et problem mener Ole hartling Men det mener jeg så ikke det, det er det er... Ola er en klog mand, men det her er skudt helt ved siden af. Fordi det er jo ikke noget for brugsskuddet. Der er fri og lige adgang, og hvis det offentlige ikke er i stand til at kunne behandle patienten inden for en normeret tid, jamen så har patienten mulighed for at få det offentlige regning og blive henvist til det andet sted. Så derfor kan jeg slet ikke se, det er noget, man skal gå ud og købe sig til på nogen som helst måde, Øh, vi betaler også skat til det offentlige sygesvæsen, og den skat, som vi betaler, hvis de ikke kan klare det, betaler det offentlige videre til det private. Så ved jeg godt, at der er nogen, der har nogle øh, sygeforsikringer. Det er arbejdsgiverne, der gerne vil holde deres medarbejdere øh, fast i deres arbejde, undgå dyre omkostninger til sygedagpenge, undgå at nogen af dem går ud og øh, måske bliver førtidspensionister, fordi de ikke bliver behandlet øh, tids, og at man kærer sig om dem socialt. Jeg kan ikke se det for brugsgur. Det er en del af vores øh, samfunds offentlige forpligtelse til at hjælpe ting igennem, og hvis arbejdsgiverne gerne vil øh, løse problemerne omkring deres medarbejdere, så kan de købe ydelsen på et privathospital, hvis de vil det. Ola, Ola Harding, kan du høre på den? Ja, det kunne jeg godt. Uha. Og det her, ja, det her er jo et af problemerne, at man det offentlige betaler overskatterne skatterne til privatehospitalerne, og her på ingen måde fri konkurrence og lige konkurrence. Lad os tage sådan en operation som fedmo-operation af depositas, så får øh, privatehospitalet ca. 100.000 fra det offentlige, hvis de varetager det. Det offentlige sygehus kan kun øh, staten eller regionen for halvdelen, ca. 50.000 øh, mellem 50 og 70.000 det betyder, at privathospitalet simpelthen kan timelønne læger og købe dem til at varetage operationen. Og det vil sige, at der bliver ikke fri konkurrence, men der bliver en skavvidning, sådan at man henter de offentlige læger over i privathospitalet. det kan jo aldrig allerede mærkes. Og det vil sige, at mere og mere lægges over på det private. Og så skal man vente tidsgaranti, så skal staten jo så sikre, at det alligevel kan gennemføres, som du siger, og betale for, at det sker på det private. Hvor det uden kunne ske langt billigere og bedre på det offentlige. Preben Jamen, jeg har der ikke indtryk af, at man kan gøre det billigere og bedre på det offentlige. Jeg synes, at, jo, det er at det, vi har fået private, og der altså, er jo en konkurrenceparameter, så det offentlige virkelig det også har vist, at man godt kan bruge metoder derfra. Prøv, prøv igen, Ole Hængt, du var lige inde med en kommentar. Ja, altså det er ikke billigere på det private. Det er faktisk dyrere. Fordi de jo, øh, altså det er selve den enkelte operation, som de kan tilvælge og fravælge. Lad os sige, at der er ventetid på vedmeoperation, på hofter eller et eller andet. Så kan de indrette deres kapacitet efter den ventetid, hvor der er kø og hvor DRG-taksten, som det hedder, det man afregner med, er højst. Man kan simpelthen øh, have business med i tankegangen på en helt anden måde end det offentlige, og det har man jo også. Og det, det er altså det, er der ja. giver en Jamen, Ole når du... du... Ved du, hvad, Brim, du skal vide, at i regionerne, de, de river sig i håret. Det må du også vide, de gør. Og det gør sygesdirektørerne. De kan ikke holde på deres folk, for de går ud og får en højere løn. Et andet sted, hvor de kan betales for det på valg. Det, det er en unfair konkurrence. Jamen... Det er ligesom om... Jeg... Har du ikke hørt det? <laughs> det er undret. <laughs> du er forbindelsen fantastisk dårlig. Ja. Men, Men jeg er ikke og... har du at det er en unfair konkurrence, der ligger... Jamen, jeg kan ikke se, at der er nogen onfær konkurrence, fordi jeg har altså, nu må jeg sige, at antallet af private hospitaler, antallet af private sygehussenge er jo under 1% af den samlede offentlige masse. Og det at en læge går ud og arbejder efter mørkets frembrud, eller når han er fri, vil jeg hellere sige, jamen det har der ikke noget. Så er der nogle enkelte læger, der går ud og siger, at vi ønsker kun at arbejde i det private ligesom, og det havde jeg jo også lov til, og det har Ole også lov til. Og jeg synes ikke, at vi dræner det her. Det bliver et alternativ øh, til det offentlige, i stedet for, at det bliver, kan vi sige, øh, således at vi udkonkurrerer hinanden. Ole Hartling, er du ikke ude i en argumentation, der, der siger noget i retning af, at, at, at, at vi skal alle være lige, ikke at lige godt, men lige dårligt? Nej, ikke lige dårligt, jeg bevarer mig vel. Altså det danske sundhedsvæsen er et fantastisk godt sundhedsvæsen. Det nu, Hartling, væk igen. Men, men jeg mener, at det man ødelægger det. Altså jeg mener, at man er på vej til, det kan godt være, det er 1%, nu så bliver det 2%. Der er en, stigende, en klart stigende tendens. Der er flere og flere, der får en arbejdsgiver- og skattefradragsberettighed i sygeforsikkerne, og hvis ellers Pame kunne høre mig, så ville jeg spørge ham hvad skal de der sygesforsikringer bruges til andet end at bringe andre foran i køen det er da det der er ideen med dem, det kan man da ikke undre sig over, at det er det der sker det er da, det Nej. Der, det er da ikke lige jamen Ole. Ole, hør nu her hvad skal de bruge øh, til ja, vi, vi kører da nok ikke i samme bil øh, du det er fordi du jeg... tror det er et der det skal være et fællesgåde, det er lige præcis pointen, jamen jeg mener da helt klart vi har et fællesgåde <coughs> Vi har 660.000 mennesker, som er dækket af nogle private forsikringer. Hvad de tegner selv, det skal jeg ikke blande mig i. Men jeg er stolt af at leve i et samfund, hvor arbejdsgiverne betaler. Og det er jo ikke kun direktøren, der kan forsikre sig. Hvis en arbejdsgiver vil have øh, forsikret sine medarbejdere, så er det fra direktøren ned til... Arbejdsdagen. Og det der er en god er i arbejde, del af vores arbejdsmarkedspolitik, som gælder os alle sammen. Ikke os alle sammen vel? Dem der er i arbejde, dem der er så heldige at være på en fabrik, ja. hvor de får denne fordel. Men så bliver der jo plads til de andre. Det vil sige fru Jensen der er pensionist, eller hr Hansen der er kontanthjælpsmodtager. Jamen, så bliver der jo hurtigere fløve af dem ind i det offentlige, ja, altså i så køen. jeg kan ikke se, at der er, er noget problem i det Det De her. kommer bagerst i køen på dem. Jamen, inden. når køen nu bliver mindre uld, så kommer man jo også hurtigere frem. Jeg tror ikke, at køen bliver mindre, det er der ikke noget, der tyder på. Man har, man har effektiviseret jo, og, det til en vis grad, ja, men det vil og. jeg medgive, det er en vis grad, og det har været rasende dyrt, og det er, fordi man er begyndt at opfatte det, som et forbrugsgode, og derfor ikke som dette fri og lige adgang til sundhedssygelse, som du og jeg er vokset op under. Vi er jo begge læger og har været i den tid. Nu er det, godt, det meget dårligt. Ja, det var fordi, jeg vil blander mig her, Ole Hartling, Alt i alt dækker privathospitalerne kun en forsvindende lille del af Danmarks samlede sundhedstilbud. Hvorfor er du så bekymret? Fordi det udvikler sig. Det er tydeligt, at det er nu, vi skal sige til. Om, om nogle år, hvor det er 10%, 15%, så begynder vi at virkelig at mærke, Avandringen fra det offentlige af læger, specialister, sygeplejersker, det er allerede sket. Det er allerede vanskeligt og dække yderområderne med læger, men ikke på pri Det privathospitalerne. Jeg vil, jeg vil gerne sige en ting. Det er vigtigt for os i regeringen, at vi har et super velfungerende offentligt sygehusvæsen. Det vi hedder, har sprøjtet ja. milliarder af kroner ind i at nogle regionskommuner har haft lidt svært ved at forvalte det, og rådt måske lidt ligesom dig, pas nu på, pas nu på, fordi det offentlige tager det hele. Der er ingen tvivl om, at regeringen og det parti, jeg tilhører, vil stå for et velfungerende offentligt sygehusvæsen med god forskning, god uddannelse og ordentlig vilkår for vores medarbejdere så skal I ikke underminere det ved at give et, øh, hvad hedder det dårlige favorable vilkår for det offentlige og, og så siger, favorisere det private system. Det er jo det, der sker for tiden vi har aldrig postet så mange penge i sundhedsvæsenet, som vi har gjort de sidste 3-4 år. Der har Og så er det spørgsmålet om dem, der forvalter sundhedsvæsenet, er de rigtige, er regionerne i orden. Så må vi da diskutere, om regionerne er dygtige nok til at forvalte de penge, som de får fra statens side. Det er en anden diskussion. Det er nemlig en anden diskussion. I skal have takt begge to, fordi I er med her til morgen, og undskyld, jeg skal beklage den dårlige forbindelse, vi nåede sådan nogenlunde igennem. Jeg tror, at Præbjørn Rudinger fik hørt det mest af det, Ole Hartling ja, sagde. Det, ja. De ved i hvert fald sådan. Gør ja, det? Så. Nej, jeg vil meget gerne høre Ole, for han er ja. en prægtig fyr, jeg vi ikke at diskutere med. Men, ham. Ved du hvad, vi, vi, vi tager den på et, på et lidt senere tidspunkt med, med fuld hul igennem. Så det var overlæge, okay. tidligere formand for etisk råd og øh, Ole Hartling, og så var det Venstres formand for Folketingets sundhedsudvalg, embedslæge Præbjørn Rudinger, der på den her måde diskuterede øh, ja, sundhedssystemet i Danmark.